اگران و محترم و عرزت کو مولانا مبتی سراجو دین سے داد دور ہے تفسیر قرآن چھ پچار بارہ آتان میں شروع شو را او پا سترہ ایک میں باندے سر ترسیدلی را دا دید ملائی اشاری توید سنت کے سات این سیریز دکان نمبر تئیس عبدالرحمت لازان از دی مین چوک جنگیر را را سوا بی پروپرائیٹر تو شیر توحیدی موبایل نمبر 03415710124 اسمانو مز میکه دار تا اغه له کومره کور دای ته ولله انا دوی دوی تابانی انا امر کو ما تا چې بندګی وکم او جاه الهانو الله تریم د غیر الله بندګی بو کما خبره یقین وای شو تا د کتاشی رکو کرو نو برباد بشیست آمالو او گو را پیغمبر کرنا ہوئی مراد امد دے شبه اتاوانیانونا بلی اللہ افعابدو مصر مخی کرو بلکی خاص دا اللہ پندکیو کا او یاد شکر گزارو نا تو تعظیم نو کرو دا اللہ حق تعظیم کون سارا توصیف نو کرو نو کرو دا اللہ پاک تعظیم سارا اسمو کټولا یو مټه بجی داغه پروزه قیامت او اسمان او تاشیبې په قدرت د الله په سم الله د الله پاک دی الله او بلون بالا شرک یې دا ټکل شي پښې پیلای پس زووشه بجیا زو جبر او کټه مگر کی زخه د الله دیا په کلیشپای کې د ناګا دی ویولای او ګورې پرګوب مکه پرنا د خپل ناب یو غدی بشي پیغمبر کتاب راو کې بشي امبیا او هغه شو بیان کوم کی غیان فجر بزی ته مې په ظلم نه کړی شي تور به ور کړی شي اره تا ته چې کافر جہنم ته ډلې ډلې ډلې نجې په لړای شي وربه کولای زده دي 54 لامبا باندې دمو خوزوي تلایې چراجه دې ده نو ورته پکې چې دروازه او مراله ستوږی نو زه کومه نه په تاسو باندې ایا ته نظر اوب یو ورو ته اوسله به شه دروست اوسو نه اوه دې به شهګه لګین ځابه جوګنده نویلی دا شو داخل شده د دی جانن ته بی بایگی سبات دیز ایلا خلق و جواه اصد اللہ کتابنا ابو عطلی بشی مو عجی نقفر لبتا باقی چوتا را ندالی تلاغی چرا شایی تا بیقی شدر و عجی دی جانا تا او بایدوی دویت تا تر انتر بنجا اما خزان اتر بنجا دا ایل سلام علیکو مو خوش آمده خوش آمده ایل او يدوه او يدوه او يدوه الحمد لله الحمد لله بيتر سبتول برالله ازاز ازر اشتاقرمو سر اغفلو او اذا من سر اغفلو ازر اشتاقرو و او رسن الارضانة بو من الجنة حصنا شاء يل من مراث و جهاد اندي اور ازلاله بجهادنا میراج کې واه او زموږ د جنت مونږه په جهاد نو نتبلوه من الجنه حیث ما شاء ب ثوابنا زین سمږه په جنت کې څنګه مونږ اللامن لا ثواب را گئی ان العلامن لا جنت را گئی نتبو او من الجنن هاي جنائش سبو ترزه اجر عمل کرونکو ویل تملائک ها زین چوک کرونکو چا پروار شو مانی سبتونه ورا بو فیصلو بجو چو ربشی تجارہنا الحمدللہ بتنزل جنود بار اللہ دی شرعت مخلوقات نو صورت جو فابد اللہ فابد اللہ مخلص اللہ الدین نو اور سر کے تین سباباں بندگی یواز اللہ کئی فابد اللہ بندگی <تصفيق> یواز اللہ حضرت سلمان رضی اللہ تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم قاتل الزمي وقابل الزمي شديد العقاب للطول لا إله إلا هو إليه المصري ما في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يضررك تقلبوا حواميمه <تصفيق> مؤمن زمر بسيء ذا سلسلة دي سورة نجدها بسيء ذا فسنسي مسحف كيوب البسيء ذا سنزل كم ده يبو لكل شيء لباب ولباب القرآن الحواميم ذا هار شيء ده پارا نشور بي القرآن نشور كتلواري هذا ولكل شيء عروسا ده هار شيء ده پارا ناوي بي ناوي فري ذا حواميم أول حاميم مومن دعوة فضع الله مغلس الله الدين يو الله برا مدد كوي نجده مسلو مانلا نوه پسي سجد سجد سجده ده مومن سجده كي الله ده سجده پسي شورا ده و پدیم اصلا شورا شوئی دا جرگا شوئی دا دا انبیاء آلیم شورا و پسی جاسی دا دخان دا دخان دو جیتا وید و لگه بید مومینو مومین سجده دا سجدی پسی زخروف زخروف گری واری موایا دخان لږه وشو را یا سیا پرمخه دا پریوږي ال احقاف ود شوګه ټکمبر بنه ولاري شوګه ټکمبر بنه ولاري په دې زمینی لګوره دی الله پاک دا جواب نه کوي عامیمه وساده ضرورت کې ترغیب الهی کتاب الله اماندارو تنزیل الکتاب را لګل د خاط اماندار وایو خطر خط عظمت په دبر د را لګون کې را لګون کې لوی مخاطب لوی اماندار و خطر اغلية خطر اي خطر جا من الله العزيز العليم دا ترفا الله شو ضرور دو علموالا غافر الزنب وقابل التوب شديد الهتاب بخمكه دقناونو قبلون جي توب سغزابوالا اماندارو خط راگلے دا اللہ دا طرف آ چطو بی قبلی سخ عذاب والا دے غافر اجام بھوا تون گناہ نماؤکوی دا سی ذات دا طرف خط راگلے اماندارو اللہ فرمائی جسوب دی کما زداغی مرتبی و با بولن باراکم رفیو درجات زلار شو رفیو درجات زلار شو وچتاول که درجولارا درجی بگر اوچه دکی اللہ درجی بگر اوچه دکی ایماندارو چپ فرش کینی سوکو او دا خط دا الله پراوي خط نو بره ملائکه چې طالبان ایمان لري په خلک واري او وی ربانا غوسه تا کولش رحمت او علما الله فراغي اداد شنا رحمت پلياس د <تصانًا> <نسبة> فاغفر للذین تابو فاغفر للذین تابو بخنو کا آخر خطا رجو کرو اماندار روایہ چاخت تسوکینی حدیث کی رازی برا اللہ رب العزت فی من عنده بل فخر کئی اوگر زمان بجان زمان کتاب تناس دی مذاکره قیده دینا ایماندارو دارش اغم ملائکه وَای وَاستغفرونَا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسَيْتَى كُلَّ شَهِرْ رَحْمَةً وَحِلْمَانَا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَعْبُوا بَخَنُكَ اللَّهِ خَلْقُتَى شِتُوبَهِ وِيستَى وتبو سویلک ته لاري ته وي ستاله په خط چوک راغلي دي ناز دي دعا ملائک بخن غوالي اوي تا يوازي بخن يواز نه ربنا وادخل مجنات عدلينا الله دی داخل کا جنات عدن تھا اگر ہمیشہ پارٹی کی دعا کہ جنات اللہ کو جائے یہو دینا وامن سلام الا بایم اطفال ویلو بچیا وَا شَهِدَ حَدِيثُكَ بَيَ بَيَ مَتَ وَا شِتَايَ زَشِي خُدایا زغُ تُلارانا بُوزِ جنّتَا وَزْوَاجِهم خُدَا اَغَبِ بی دِيَن بُوزِ جنّتَا اَغَبِ بی دِيَن بُوزَا چَخَواندَار دویل جوار شِی جمعَت گَ خط پَڑاوی گَ دَ الله عزّی کَئی شویلو داجیر دیر امردی گٹلے آرسا دی منگلہ سل پسل لیکن زان دی سفر کرو منگلہ دی آرسا قور جو کرو از مکر دی آغسی دی آرسی کرو لیکن تالا پر سپکارو آگی کرو لی ورش خط بیانی گی دا اللہ خط دی توکرونت جماعت کی دا اللہ خط پڑاوی گی از دیکا از دیکا ام وازواجه اما وزوریات اما سو خاندانشو دوی بوزی پلاران بوزی دوی بوزی پلاران بوزی بچی بوزی خزی بوزی ما شا اللہ وی عجیب خطه عجیب خط وقیم السیاد و یګر مصاحبونه الله زمصاحب نور ساتي ملائکه د جواغوري وقیمه سیئات بچی د ویلرا سزا د بداملو نه وقیمه سیئات بچی د ویلرا دبداملو نه ساجوخ صدوي برا الله فمن عنده وبالفقر بي وګورای یو پور جن از دی زما ته کور ور کی زما خد تن از دی ملائک دعاګار وای دی لوغاری بلارن لوغاری اولاد لوغاری ساجبه خد دی حدیث کراځي برنا رب رضت سکینر الی کی خو سکیره وکالت سکه وکالنا زګاو سابې په ما به له څوک نازبې اهل احچل ویوګړو اګما به رسرته غبیا نه نو نبی اسلامي د سكينه وکنه الله اکبر را لګي سكينه الله را لګي وا حفطهم الملائکه د ملائکه دچا کې رش پول شي دازو ازم شان خطر اګله دې الله طرفه تازنگ چل کرو خط را ارو خطا بند کرو پا او غلافونی کی جارو زد کلا نکرشی رو ری باہر دے خط را اولی گو دلاغ رو پور جسری خود دل تا قمق رو دے شپگو او کاغذونی کې کسوروی کې خط بند کرو برس جو را کرا برسکی بند کرو علمارکی کی خودو چه سار دو کون نو او خپل کی اجماغه مر ازنی بیا خپل کی نو په اول پښه ضرور را شی ماذر تقدیر لګلو یا خدجر لګلو غوا ما ډیر کرام کړی دغه تا څنګه کرام کړ وګره په دیو کژولو کې بند کړې پال مارې کې میه سار چې تلم نه ما به خپلو اجماغه مره تلم نه بیا می رو رول وای د دوه دوه خفي وې هغه کې خدلا غرو به رژستری پیسه بی کشکره وی زنن با سوزون آغا سیدلا خط قدر منگ سو کرد دا لا خط راگره راگ راگ راگ دی او دا هر چاپنم راگره دی هر چاپنم راگره او چه خط نازدی ملائک دست دو آگان غاڑی ربリエステル منګه د ملائکه د دې دعاګان مستحق کی ملائک د دې دعاګان وای وپد خد ته مضمون سره دی وی ایب خد ته مضمون سره لا اله الا هو لا اله الا هو لا اله الا هو خد ته مضمون دی نشي زوګ لا تبعادات مگر يو الله ناولا ترغيب الى كتاب الله الله خطوية عرفونكم انا رالي قل دخات رالي قل دخات دطرف دال الله نعزر والده علم والا بخون كده دخولاونه قبلون كده توبه انساء غزاب والا زد طول خاونت نعمتونو خاونت قدرتونو لا اله الا الله الہی المشرده الله دې درا ګرځه دالا جگړنه کوي په اتو ده الله یې مګرا غسانو چوکره کړو دوکه کې وانه چې تا لره او ددل دذوی په کول کې تکذیب کړو پوره کوم اسلام او ډل په ضد نه تاس کړو هرډه له خپل پیغمبر سره اراده کوي چې پولیس دې لاله اغلره جگلی کردوی پا زلیل باطل چې کمزوری که پا نیس راکو نومینی واغی لرا پا سرنگی وزاب زمان دارنگی ثابت شو کمولا داربستا پا کافر و دوست خیانا اغا ملائکو چه تابیدی دار شو چه پر اغا مولی سفتون داربو ایمان داری پا اغا بخنقواری مومنانو تا وای اللہ تفراخ ته فراغ د ار شنو پهلمه نو به خنوږي خپل خدای ژتوبه ويست ورپسې جوز د لارې بجګ دلاله عذاب د جهنم نه الله د خپل کو دلاله جنتونه د هميشه والته اوز دا والو سره اوز توګ زلای په سر د اولادنه یقینا دوی زروه حکمت والا بلکی به سزا کارونه شور چې برخې کړو د سزاګان نه پدایوغه نو تا راه مو کرطاغه اده کمه بي کسان چې کو غري کړ आवाज وکړ شو دې ته غوشره الله دې وروړي نو څنګه فی الدنیا ازاد یتم للی ایمانو متاځ ته ورګولا ناغلوی دې استاوس بنو شنو اوږ غسد الله لوی کله دا زرا بلل شوین الا ایمان ته کوفر کو الله ابوای دې الله مغروتا مغدو زلا بجلوبنا من اقرار کو خپل دو ګناونو فال الخروج من سبيلنا ايشتری دې په دا وتې ظفې کړئ اواز دې شالله اوس وته وزللیش دی اوس وته وزللیش دی دا پدې چې یقینا کرجر او بللش والله یا وادي نتا شنکار کوله د توحید الله نه او کشرکو کول شو سره نتا زوی مناله پس پسره په الله نه چڅدلوي الله دې چې هیڅ تاسوفه نه شي اولادی کی تحصیل را برن رزت پرناخلی مگر آسوک زیر جوکو اللہ تا دعوی دو سورت دعوی دو سورت فضع اللہ مخلصی جلہ راو بلے اللہ را خواست کئی یوں اللہ تسٹ یوں اللہ تسٹ کے رئی اگر کبھدگلی کافران رفید درجات زلہ آرشو اوش اتكره ليه هو هر اسمانونا يا اوش اتوون كده درجو داقربو دوستانو رفيو الدرجات اوش <تصفح> اتوون كده درجو درجو لا لا يلقه رو من امره لا ما يشاء ايشه واهي قرآن اخفل اوكم الله عليه وسلم اخفل الله اخفل بنياننا ايش دا ورزید مخامخ کې دو نه قیامت ته طلاب وای زګان سایه خپل عمل ته به مخامخ شي قران ویلو نو قران سره کموځې ته موذرہ کې جنا غلاکلونه هغه سره یمون بای او رجدی به زګان چینو پړی پلا به تدین سلوک یو आवाज وشی لیمن الملك لیه اوو چاله به چایننه بیا سې واسه خاموش وشي ل لله الواحد القهار اوه واز وشي د پاره د الله چې دونی مخښتو بچایستو واه لیکنه تاسو هیچه با چایستو بغیر د الله نن نو پربو اوکه شاریو تن تاسو جیکرو نوبای ظلم نن یاکال الله درصحاب والا اوړو جوړه را روزه مړګ نه اجفا مړګ قیامت کله جو ضرور نه نږدې مرو به دغه غامه نشته د زائر به الله را څو ګرم دوز نو زو سفارشې جو شروغ اج پټه الله فیصله کې پات او هغه څنګه جوړه بلی بيز الله له فیصله نشو کولای کج ذره بار الله دا اورتون کې دودونه اږي ارجو لري ګزړه کوزم کې جوړه څنګه وانځان د پوخالو وسخت د دنیا په طاقت او په هغه ګزړه کې نو نه جوړی الله بس او ګناه وروزي طرف الله ځوبځای کون دا په دې چې کنه راته وځی تا په مراندې په واځه to dil ko ne ugra to jo ne dil Allah Allah taqwa sab wala ye qaim le kar moosa alaihi salam waqt na usalat dil waz siran firan ta aman ta ka utta us ta tabeer kai to waqea to moosa alaihi salam az firan ان ستای مخالف قبول کی و سقوط پہ جائے گی مخالف قبول کی یاکل من لے ګره علیہ السلام خپل نو خسرا د لوی وازه سره فرونت حامد تا قارون تا القذاب ویاله جادوګر دے درو قذاب بلجرای دوی ته په حافظ زموره طرفه هیڅ هیڅ نه ځامندار خلکو زمانه ورته سره پریده جنو کوي دوی نو چلته کافر مګر پتاه وای کی دا تنکی ورکووا الله به سمېدو ته پرې خو دینه ده زه رات وکړ او فران ضرونی عبدالموسی ما پریده شوی نه موسی د دننه سړي کار جاي چه جنب توتشی نده خاقی کٹی تلاس واشی او دور کئی وی وزی اوی فران ما پری ری چه موسا ویزن ودلچا ترلیتا ضروری عبد الموسا پری ری ما چه ویزن موسا نده دی او قوارد اقفال ربنا ما نده خلاص که ولی دعو ربا دیلی اللہ نده او, باید او باید نو مریدان خلاص کی دا ولی ورو غصه شو و و انی اخاف ا یبدل دین کوما زریگم اجدان جستاس دین بدلنے کی اوپر تو دین دیر میں دی فرعون اری چه بدلنکی استاش دینا پو دین دیر مینده وی اینی اخافا یوبدل دیناکم زیرین که اما چه بدلنکی استاش دینا سد دینا اینی اخافا یوبدل دیناکم ملامتا باوی دا پنش فریال پیشیری نوی بوری پو خصام پو خلای بوری دا دین دل خرابی خیر شن بگزاروار خراب. دین خرابی آری ذذبن و خرابی پنج بیران قران مانی درس و قران کئی مزمانی حج مانی زکات مانی دین فزید وای نہ نہ سن مانی او گرج سال ویختین مانی یاری او گرا بارسین مانی او, او دین دے خودی بستش کھوجے تے دین وای قران مانو الحمدللہ دل نه ورځي نه کوئی په قران نه نه درس کوي په قران نه شروع کیږي روز دوا بې پایدې اری ان یغفو ایبدل دینکم ما زېری کما چې بدل نه کېستاس دینه دیمه آو فی لار ذلفزاد یا سرگندے کی بزمہ کا کی فساد شر جوڑے فساد جوڑے سما مسلمانی دا کل ناز دی مزونا کئی اڑی نہ دیر دا دیو دے داس دیو دا بدعات دیو دا, دا, دا, دا, دا شرک دیو مخالفت جوڑے او ای زرا فلارد الفساد فساد تر گندے وسو او سم دای ہوئی تب واج دے فران دے دوستاں دے وسو فران چ سویل واغوی نوی موسی علیہ السلام کل جدی حت تورسی تنسوائی دعا قوانا کنن موسی علیہ السلام دعا وقت دوید موسی علیہ السلامی اوی موسی علیہ السلام زبنا غوانا فلنب سر ستاو سرنب سر دار ملی کمون جناج یقین نکوی پرسی حساب و بدبخت اللہ دست علیم نمو موسیع دی ان یوځد به رب او رب کوم ان کلي متکبر الله یو رب یې حساب بس زه خبر و او ګورز مصالح اسلام دعا غوښته ان د سفران پکور چې کس الله پیدا کړ نو یې زری مومینان دال د سفران یا ته مو ایمان او مضبوط کړو خپل ایمان دا معنی نه دا چې ما یې ظاہری یو شانتی ہو ایمانی پت کرو نا نا نا قطم جیتی دی شیوانچو تنہی دی پیوٹ تک ہوئی پت دی کرو یعنی مضبوط دی کرو مضبوط کرو اقل ایمانو اتاقلونا رجولا ایقول ربی اللہ و وجنی تازو سرے چوائی رب زمان اللہ دی موسیٰ اسلام آخر جرم سرے وجنی سرے اَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهِ شوائِ رَبْ زُمَعَ اللَّهِ رَقِبُونَ رَفْرَ لِكْوَا ہے جا جا کے تھانے میں کیا بریاد کرتا ہے خدا کو اس زمانے میں بس دائر جرموں اَتَقْتُنُونَ رَجُلًا اَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهِ وَوَجْنِ يُوسَرَئِ شوائِ رَبْ زُمَعَ اللَّهِ او یقین لاغلت تاوستا اپو او از یهد الاغلت تاوستا طرفا کهوی دی دروجن پس پده سزا را تروخ او کهوی رشتی دی اوبر ازیب تاوستا باز داوشن اے چواده که تاوستا را اس کئی وقت اکڑه رجل مومن دارتا تیر باغی برنس اثر اوکره حیث نا حیث اثر نا ان الله لا يهدي من هو مشرف الكذاب يقن الله دا نور کیہ چاہتا ہے کہ تجھتے کہول کہ مشرک درو جان واذنا قوم رجل مومن تقررد واذنا قوم تا چلے با چاینا نو ضرور یہ تو مشرک پسو دے جنداز بکے جو او سران پاتې ورو او سران زه له څنګه تاسو دا مګر عايځو وینامه زه له څنګه نو یا مؤمنه مؤمنه پاتې ورو یا کاو اوزنا قومه زهري زم په تاسو باندې پشانت وروځي زړدلو پژندل کوونکو نو ادا جانو نو سمو جانو اوه ټول الله تبارک وری دی جان چې تبان شې आवाज په دنیا دی نو غنی الله ځه ته کوي نه نه نه نه لا رضا کوم کې ظلم په بنیا لو وا زبا کوم زه ری غم او روز د چغونه قیامت يومتناد وای یوم اتناه دا اول تبا چه غیر اگر وارو لیو تو بوائی اللہ دونو دو چند سزاور کی دونو دو چند سزاور کی اگر با دو توائی اس یو بلتا چه غیر نبی اسلام با تشریف فرمائی آواز بگئی هلموا الي يا لموا الي يا هلموا الي يا هلموا الي يا راشيما تا راشيما تا ابو او سيابي او زابي زما متان دي زما متان ملائکوی لا الک الا تدریما د صبح دا ک دی نوې نوې سوزونه پیدا کړو نبی اسلاموی څو کلام څو کلمه روح شیطان شي روح شیطان شي چلی یوم التناس یوم الحسرات افسوس ورځ ده یوم النسرہ کنيکې کړې هغه محسوس کړي ها کنيکې می ډیر کړې اچھا پر داملی کرو و اغمو مفسوس کے حائق معنی کامال پڑے یو مرحاصرات یو مطناد التبچی رئی آلتبچی واپر ایتاس و پوشان نب ایتاس و لالا اللہ صبح بچکو انکے چالا جو کر اللہ علیہ شیعہ پر صبح لار سوا یقین لاغلو تاس و یسیب علیہ السلام دے نماغ کی پوازی و دلالو حمه شوه په شګې دا نه ژر ورو تاست په دې تر هغه ځواله چې نو وی تا وسو نړالي یالله پس دینه پیغمبرو دغه گمراهه الله چې اچاله راځي ویځته کوم کې شک ما نه اګسان چې جګري کوي په تر دلای کې بدلیلای چراغ له دوی ته لوی په کوزال لا سلام مؤمنانو سره دغه مولای دی الله په زړه باندې جوړوي کوم کې وقال ذران او زه او زه دران اسره تمويږي يو لو بنگلجور کا جو بره ناشه مزدان شهر روزاږي ازدار جو قصص شو کران کي مزال زرم ته کومالو نو زه دران اوما نه جو کا مارل بنگلشاه جو جو خشم ورود د اسمانونو به حجام په مدار ګرد موسی السلامه لګمان کوم په د بیان درو جنور داغه قصه کوجو فرعون تنا کر عمل ددا منه کړه شو دلغه نو چل فرعون مگر په تباہی کې داغه تا ختم شو را جلمومن پاجدار نوې سری مومې لو ما قما ما پسې ما پسې شي فرعون چې ګمله هرغې دل درشات نه ده درو ګمراي لاره ما په شي شي په خمتا استاد لار ہدایت زغرده دې دادت لار ما په شي شي انما زل حيت دنيا متاع یعقیننده ژوند د دنیا سګلا داغه د پټو سګلا بس هیڅ نشته وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ يَا أَهْلَ الْآخِرَةِ جَدِيكُور دَارَامُ چاچوک شرک نہ بزلہ گورنہ کڑے شیمہ گر داے واندی اچھا چوک اعمال مطابق جو شنات دو سوے ہو خجنا مومنو نہ پسانہ داخل واذرا قومه تا ذرا د الله ما له را پاي زبوه ذرا بلمتا ذرا ور ور بخونګي ده یقینا وانما ردنا الاله يقلوا واپس کړي زمونږ الله ته يقلوا مشرکان دوی دوزه ته فذکورو نما قلوا لكم یاد بکاي تاسو چې زمام تاسو ته ما چې ویلي دي پټبو لګي ما چې ویلي ختم شو درجل مؤمن څنګه فکر کوي نه راغی شروع شی. من الاجل المؤمنين دعا شروق وَوَفَوِّز أمري الى الله زاوى لكم خفلك عَلْظَ pupك إن الله بصير بِالعباد اللعين يدونك هو البنى نلل وَوَفَوِّز الى الله كلا أخفلك عفوى لكم Gil وفوز أمري الى الله ان الله باسی رب ال عباد مومن خیره نکئی خیره کئی کنه خدای ذم ما وادریدو خدای زاخ پر کارتا د حواله کوم ذ دو خدای کار وہ فوزمری الله امامم دعا واری وہ فوزمری ال الله دی مال ماقام وړے قرانه ذرا وړے داری ذدی خدای وی قباصا ردی وای امین څه خیره کئی ای دڅټ په پزنه کې د ارجوالمامیر خو هغه تکلیف ته ویلي ای ته زما ته وویلای وافاو یزمری جل الله فورا کاو الله سیا جما ما کرو بس کرو اغل الله تکلیفنا هذا جل جلول سغزاب سغ عذاب الله مقرر کړه فیرونانو ان نارو یو رجن علیها اور دې یو رجن علیها د روان د پولیسو پاه هر واه څو سرماغه مارواخو عذاب قبر کې کله اور جیوڑان ج پولیس پر اور ان نارو یو روز علیھا زیو ہڑو جو علی مقایدو ہوں اوران ج پکڑے شی پدی یجور کې اوره دکړې شي په ځان کې دا عرذې انار یو زنالیا بلما لا انار یو رزلال یا غدو واشیا عذاب ور کول شي د لرا د اور د په قبر کې هر واق څاغ ما غم عذاب دویل ابو رو دړي پکا ورکي هار وا خسر خام هار ځکه کمش کيا داخل کي فرونه الله را سګذاب تا قیامت کي اس با د زبر قبر کله چې جگړې بچي پور کي نبي اي اووي کمزوري کو مو متاز وظیفه دنیا کے ایتاز لریکوں کے زممنا سے سرور نو بوئے آغالو زلیو پیوا من تولیو پدیکے یہ کہ اللہ فیصلہ کرے اپ میں زبवत کے او بوئے کساں چپوک کے دربان چان تے تا راہ برالخ پلو اب <تصفح> اس پر بچے زممنا یوز راضاب یو رس زز نملای گوای قالوا اولم تکوتاتیکوم رسولکم بالبينات ای نو راغی تا استاد پیغمبران زاد استا کو توا جه دلایلو راغلو کنه چه و فکرے نغی گوای قالوا بلا ببو <coughs> <coughs> <coughs> <coughs> ای غی بے شکر غریو هم گانو ماندی تا غی خبره منغول ماندنو نمالای اغیب ہوئی بس قالو فدو او بو اغیب پخپر اغوا رئی دس بیمانو لیمونگ نگوارو پخپر اغوا شروع کی اے اللہ یہ رضی عذاب رابن اسپکا ہے وما دعا الکافرین اللہ فی ظلال نشتے دے بلن آدھ مگر ڈپ شو پکم رائے کی اللہ فی ظلال چکاله دوی دعا شروع کی دبرن الله ماران لړمالانو د راستې کی آخ و ما جوا الکافر لا فجر مان امداد کو د وخت رو پیغمبرانو او د مؤمنانو په چلو دنیا کې او چکهم بشه شاد هغه وخت فید بنره زالمال ته باندې دو دوی دوی له دو پازلانه دوی له پربت کو د یقینن من ورکل موسی علیہ السلام ہدایت ته مون ورکل بنی اسرائیل لویه کتاب ہدایت دیو نه سيادت په اکل مندو صبر وکە یقینا وعد الله ذاحق بخنه غړه د قلبو وجه قلو لازم ته د رب هر واخه بلا شی ما خام زه هر واخه یقینا که څنګه چې الله کې بيدیلای چې هغه دوی ته دلېل ورزاريشتې انفيز دوه امي الله کبرونه نشې د پژنوکي مغرلوي ندي دې رسولي الله رب بنا غوا الله سره الله دې ورې جون کې دې جون کې پیدایش د اسمانو او زمکه لوي دې د پیدایش دخل کو نه لکه دې دخل نو پراباده لونه او اخرون جنان را مالقوم متفق د شنات نه بدکار لیکن پنه رسول کی یقینا قیامت دره تلل کې نشي شبداي کې لیکن نه دخل کو ایمان نه وقال ربكم جوني او ير رب استا سورا او ما را واحدوني بالربوبيه يو غني ما را ربوبيات لبخرم کوم تا استاد تاسو استا غوښناوو وی راست او دونه او بدونه بندګي وکړ زما کوم زبا قبول کوم دتا سنا وقال رب کوم وی ربو استاسو دونه سلوني سوالک زمانہ غواله زمانہ استجب لا قوم زبا ور کمتا زلارہ ان الذين استكبرون عن عبادتي يقناك سانچ ای لوی کای جما ربند کینا غره دی دعا ته عبادت وی کنا دعا ته عبادت وی لے کنا دعا ته ل دعا عبادت ده او دعا اصل ده عبادت ده دعا تا عبادت ده او عبادت ده مصفقین دو رکاتا سلو رکاتا مزده حچا تاقتنشتاو جب پنز جوڑ مقدار ده عبادت چاری جوڑ ای مقام ده عبادت, دے عبادت دے عرفات که ده کدی دل سوال وي دي دل تا غان تخيږي نو سوال بنيسته مقام د عبادت چارې جوړي دا ان کی حيات د عبادت دا د دژب القيام ک دژب بیا قوما ک بیا بکت کیږي سجدا د ک بیا جلسہ ک بیا قاعده ک دا هی اده حيات عبادت چا جوړه پیغمبر جوړي حيات د وجزانه نه جوړي او زه زاعه پیغمبر جو کړی چې هم وزشي بیا کئ فرز او پښې یو دیو ثواي الحمدلله امين چې خلق لاس جوجه کی نو چې خلق لاس جوجه کی بیا به دې ثواي چې بیا په مقرار کی نو دای چې ته پیغمبر کړی دی چې ته خلق باندې لاس جوجه د اجتماع د یا فرض پسی، یا سنت پسی، یا ویتر پسی، یا جناسی پسی، یا اختروکی چرت پیغمبر کرے دی؟ نا، نا شہرمی دعا کو عبادت دعا ہے، عبادت تا زان سمجھوڑای تا دعا عبادت عبادت جو رول کاری، زیاد بل چاکار نہیں ویلی را بست آسو راو با لئی مالا را قبول بکم دیت آسونا یقنا کسان چیلوی کئی زمان دبنده گئینا ساید خلونا جهنم داخرین داخل بشیر جهنم تا زلیلہ اللہ ازاد تجکر زلیت آسولا اشباها چهرام وکیباها ایگه ونعار مبصرا او رزا باز لیدود قدرت ردا ممثراً لقدرة الله أعرض بارد الهدو المطالب الرزق، أرزاق الرزق دال لا نقوالي فجد بازي يقين الله خواننا ميربانا بخلقه لكن دور دخلقنا شكو اللعباسي جاسي في دنوال الله رب دستاسه خالقه كل شيء پېدا ګونګې در شي دل لا الہ الا هو نشي سوګل کبلني بيدل لا لا اله الا هو چت تا زوارو له شوې د رنګي اورو له شوها خلک جود وایته د الله رنکار کوم کی الله ذات د جبرز تا روز مکواله اسمان چاته شګل جو کې تا روز خلک ارے جو دل گئے تا استاد پا سوزن رہ دازے جو اللہ در بستا سو برکات مخلوقات هو ال حی اللہ جند لا الہ الا اللہ مشی سو گل تے بلنی مگر یولا فدو مکلشین ال ودین دعا ہو بلے اللہ لا خاص کم کیو اللہ لا رت یو اللہ دین خاص کا الحمد لله رب العالمين بیتنز فدونه د پاره لذي جرب ذ المخلوقات او ازمنه شیما چې بندګي وکم د غزنه جتا سره بل بیذلانه کله جره لما تا د لای زمادر طرفه ما تا امر شو چې غار کې دم د پاره ذ المخلوقات الله ذات چې پیا کړ تا سره خار نبی حضرت بیا د ویناو جماو بیا او بازي تاسو رما ژوند بیا تر بیت کوي چورځي ګټ تاسو پر ژوند ایت بیا شای تاسو بډا او باز تاسو نوو دوه چا غستې شي په غا پر ژوند کې تر بیت کوي الله استادو چورځي کې نه دې موګرای تا شې عقل مان خو غا الذين زاد جنجکول کمل کول کئ کله جرادو غد یو کان ویاغت شنوسی نو ګر اخر کو دا ججا ګړي کئ پاتل الله کې چر تاوارو نشو الذين كذبوا بالكتاب هاګه شان چې تکږي به د کتاب اپاره چې مګر علی ګلو په دې خپل پیغمبران زف کوبشی کله توکن باید دوی په کې او ځن زیرونو باید دوی په بادانا یوس حبون پرمخه براخ کله جہنم کې په گرمو بو کې ثم فی النار یزرون بیا پهور کې بځوري ټوله شي بیا ویل شو دا چې دا وای تا زړه کوونکې بيد الله نه ابو اجی بل جنوں من کی دن اللہ را بل کې ته نه مکه ده درنګ گمراهه الله کافر ولاره ظبری چوئته زما سبزم کې به دې مجلسینه وئته زما استیکون کې داخل شي دروازه د جهنم ته همشه بای پای کې بد بدې زرا خلق او جوا وخت د الله کتاب نه صبر وک یقین وعده الله ده ته یا بوخو موتاتا پازا شنہ چمغوا د کلو دې زره یا بوخو کټاله پسمن کاو جوهه بس کروشي یا کلمنګ لګلو پیغمبران د تعالی باز جنا څوګو چمنګ بهر کو د حالت پتا باز جنا څوګو چمنګ نو بهر کټه د حالت نشره پیغمبرانو راتللو کې په ماجزي سره مگر ته حکم د الله کله چې له احمد فیصله رسول ابو شباق تاونه چې په دا ځای کې باطل پراسو الله زاد د جګر جوړو ته اسره ډنګر چې سوالیو کوي باز داوی نه باز داوی نو خورایو تاسو لپاره په دې کې د فائدې جوړ شي ولتبلغو علیها جوړ شي کوي په دې ډنګرو خپل حاجتای چې سازو بسنو ګیری په دې ډنګرو کې ستو باندې تاسو راولې شي او دخلت از خپل نبی فز کوم یو نه خدای ننکار کوی آیا ذینیر غرزیدلې پزما کوي نو چې ګورې څنګه و انجام د پوخانو و ډېر ذینان اصحق بتاقته پابا د ورځې مکه دلې نه کړی ذینان جوړې کاونکي کله جرال د دې پیغمبران د دې بوا زهدا لا الهو بما عنده من العلم نو دوی خوشالشو بایچو دوی سوود ایلم لان دوی پا اخبر خبر خوشالشو فرحو بی قولیم نحنو اعلم من اوم لنو عص لنو عذاب فرحو خوشالشو اخبر پا دی خبر بای خوشالشو منگا نپور دکیو منگا عذاب دیشو يا مطلوب إذا بما كان عندهم كداد علام وعلم إنه ديسقه جال علم شرطه وعاق بهم فرحو بما عندهم من العلم وعاق بهم كان وبهي أسلازيو الله نوافشوه في ديبان دي ألا آج آلے ہم ماں کانو دیشت آج ہوننا یمنا حاتا راگیر والی کل اللہ پچوی پاندی آج ہونی پہیسر اٹھوکی کونکی کالاش دیوی دیدہ سبزمنگا نوی دی ماند آلہ پہ اللہ پری آوازی مانک کار کرے بی ماں کن نیبی مشرکین لون مانک نمانو آج ہونی پہیسر شرک کونکی فَرَمَيَهُ قَوْمُهُ يَنْخَوْنَهُ مَالًا وَنُجِّيَ فَإِذَا هُوَ فِي دَارٍ مُّقَفَّرَةٍ كَلَّا يُؤْمِنُ لِذَا الظُّلْمِ بَلَى وَلَهُ دَارٌ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا یو الله دې دین خاص کړي رد شرک په دعا سورته زمړ کې رد شرک په عبادت نو مومن رد شرک په دعا الرحيم حم تنزيل من تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصله اياته قرانا عربيا ليقاموا يعلمون بشيرا ونذيرا فاعرض اصرم فهم لا يسمعون وقالوا قل ربنا فيتك مما تدعون الى اي وفي آذاننا وقر منهم بيننا وبين الحجاب فاعمل عندنا عاملون حم سجدة مق تك ح من مؤمن ك فدل لا مخلصين له الدين یو الله رمضان کوي نو سجدہ چې کله مؤمن شوی نو مؤمن سجدہ کوي الله ته ح م سجدہ شورا ح م شورا پدې مسله يرګه شوی له آدم علیه السلام ور پسې زخروف ح م زخروف گر وڑی مو آیا زخرف گلت چه در سرو رن ور کری گر وڑی مو دخان گر وڑی مو آیا دوگه بشی ورپسی جاسیا پر مخیو پریوزی ورپسی احقافو دی شکو پکمبر والاری تباو برباد بشی گر وڑی مو آیا نو پری حامیم سجده کی شبعات دی داغی جوابونا سلو شبات جکل ته مسئله بیان کی نو چې مسئله بیان کی اول شبہ وقالو قلوبنا فيا کنتینا مما تدول الى و فيا وقرون ومن بيننا وبينك حجاب و یونا زمنا په پردو کې دی واڅه باید زست تا خبره نه پويګا ما د ټچي درس کوو هرې دلیل عقلی دی او نقلی دی په دې سوجو نه ذنب ਹੋيګم زه پدې نه پويګم فامل ان نعملو فامل ان نعملو تا خپل درسونه کوي کو يَا أَفَلْ بِرْ وَاجِبَه کو اری کلا چي لکي گماو ما خپل واجبيت شريعت لريلا ما ولي فامال اننا عاملون فامال اننا عاملون تخت القار کو منيو عبد القار کو انکي وَاذْكُرْ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ زَيْمْبَنډا استا بشانو استا بشيږي درته وامه ترات مزدي که ځانته ترجمه ما په خبره نه بوږي فاکی رئی تعلی اللہ بابا کپڑا پاک بھی دخی رئینا اللہ زیسن پاک دے در ناکار صفتونو نئے پاک دے گلا در دین پاک دے در چاہ در مخ شرمی جی اور در چاہ در مجبور کی جی نئے پاک دے اللہ زی خبرونا و بحمدی کا بہتر صفتون خالی تی راج تی مشکل کو ساته حاج تر وا تی زموار ده باد تی زموار ده سر گو تی وب حمدیک و تبارک اسموک مبارک دې رومست الله خیره چوون کی ارزه کی تی و تعالی جذوک الله استا شان ته ټولن লই أولياء وشان كتدي استعى شان دلوهي أنبياء وشان كتدي استعى ولا إله غيروك نشت الزموار دسو حسوك بغتان الله لا إله غيروك فقلال قلال وائه اس پوشوه؟ آه بالقل ولانما انا بشر مثلكم يوحا الي انا ما يلوكم لا واحد په شوي بابا نو غره خبر به پرنيتي غره خا فزد قمو الي كلا جي دي مسلتا ناغه بوي دا چار ته زیارت ما نه پاتشو یې نه دي چار تیلو نه راغل او ری کټکل لا نو بند پزې تلما او ری نووس بسو چلي واستغفرو بغان غوارې د الله نه وا پقید حیاتي ځنکذل واخې توبه نه قبلېږي اوس نور جهه مشرق نه راو مغرب نه راو جهتي کې کی واپس کیږي کی بے مقبلیږي کی واستغفروا بخنه غوړه د الله نه چې خله پوهه کړو غږ دې بل اړ شي شپه دیر بیا راشي راجا بابا اغبرونه خبر بیا کو و سره ما په خیر پرې را ما په خیر پرې را دا چې مسله کړوه نشې سپېزو د دې شمې نه چې و او سوبال نشې کېوه اما ته سم شکه نه دا سوبال درکي اوی زه په خوب کې غريږم سره رښتیا ما ته کوي آلته جواب دی وي خوب کې غريږم وَأَطَيَّزْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَازَّيَّنُوا لَهُمْ مَا بَيْنَ عَدِيمُ وَمَا خَلْفَهُمَا وَحَقَّ عَلَيْهُمُ الْقَوْلُ مُلَّهَ مُقَرَرْ قِرِي دُوِلَرَ مِلْقِرِي وَأَبَابَا جُو تکلِمَةً نُوهِ لَعُزْبِاللَّجِ نُوهِ لَوْدَشْوِي بِه داخل شیطان كلا كلا رايشي دا ناغه حقیقت دي چې څنګه غره لري ویننه خو کې چڅوینه ناغه ټول نه دوکا کول کوي کنه بابا ناراضی دا شیطان دا زی کله شي خو کې خیر وی ني کله بل ځوی نه نه بابا کوم ځای کې دا شیطان ځنه بابا جوړ شیطان جن ابي الاسلام د قتل په واغ د وړا سری په شکل کې نورا غلې د ایوب علی السلام کې لیدای د تجېبر د ډاکټر په شکل کې نور تله ابو جالتا د سوراکه په شکل کې نور تله دوزا ونی لاندی کومه آواز کې ده نو په شیطان نو نه ز دغه شیطان کوي وقیلنا لعم قرانا الله کی رحمتوں والی کے بعد شیخ بعد نہیں شیخ نور قرآن رحم اللہ وی میا والی کہ مصبہ تو نو یوسائی و ما تا پوسو کر وچت استا ذمیخ میخ رشته اویا ز غریب سڑے میں سے میخ رشته اوشتے دا غری بو پنجاب غلغ می غدیر ذاتی یما تپو سکره چتو یورا سموار کئ او داڑا دیندا اے خپو نہ را ورکو ہن ما یہ مسئلہ کول دخ نہ روا دے موکو یہ بالکل نہ پی ورکو جیون سمشوا د میشتي وی ذ سبق لرا او اگے یول سوار می غداش پر پی دی او دا سره جاڑی ولار ده او طول خلق گوری ووو بڑاگی آغا وو بیراو ده وی دویلو یولساو مور کو او سیول اسوار میخیم بری وی ما مایولی وی ستاوی مور کو یولساو ماور نکڑا او س دا یول اسوار پرتی ده مای سره غم مکو مایتا لگند آڑا اوی ما چترونی ولا حال ولا قوت الا بالله نیمه غلم راه اخلاص او راه ما لجا یو و لجا بل و لجا بل و لجا په ورځ کې الله ور پې ډېر ور کړ شیطان کړ کړ د ذکروم کوي و کوي اجنال قرانا اي نه چدته دلته اونې سي رګ نه چدي نرد نلاس لري کی نوی آغا قبر کی دا غوات ای دا دا شیطان دلتای لاز لگو لکن آلتا دم اپنچار کرا فوشوی وقیزنا دا شیطان دا کارون اکی وقیزنا لهم قرناء دو شباہ تا در درما شبہ سلوس درې تم کې ولو جالنا القران اجميانا لقالو لولا فصلت اياتو اجمي العربيون عجميك ولې قران راوې عربي کې ولې راوې د بیا دې پیغمبر د عجمی پیغمبر د عربي اې قران دی عرب اجماي کې د به دي اجماي کې ولراله دي سوال دا ټول پيوزل ولراله نه وي ټول پيوزل نو جواب تنجو سره وکړم کې ورقه دا تینا موسل کتاب فقط الفافي مزال اسلام الله تل کتاب پيوزل ور کړو اختلاف نه وجب اوزلې چې ګونو م اختلاف وي هو ورقه داینه مسل کتاب فقط سجده کې دغه تلو شباعاتو الله دا وی جواب نکوو سجده کې دغه تلو شباعاتو الله خدوی دې عارفون ګمانه تنزیل مین از الرحیم رالی گل دی کتاب دے در طرفا د محربان اوی محربان والا خاصی محربان والا کتاب ان فضلات آیاتو دایو کتاب دے واځی کرشوی آیاتو مته ته په واځو بوای ته وهلال او ته حرام ووځات شوړې فصېنټو ووځات شوړې قران العربیه لسل شوړ پربې کې ان لقوم یعلمون د پاږه کوم چې بشیر و نذیر زهره کوي او یاره ظارضا زروم ظلم لازم نو نړیږي ګرو دې دې دې نه دی نه وري واي دې قلو بنا خیچنه دین نو زم زمنا په پدو دا شي نه ستره بلی مولرايدا يمغا د غګونو باندې بو جو وا ترون د <coughs> وَمِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ هِجَابًا زمانجسده ترمينزره پرده فامل اننا آملون فامل نتاملو کا چکم پخل پوئيه احمان آمل کو پاہی جمان پوئيه کو فامل بما تامل تعلام من دینه کا سجد تبويغي تخفل ديننا إننا عاملون نوغ عمل كو بمان عمل من ديننا فاقش منغا بويغو تخفل ديننا تخفل پوي متابق اخفل دين چلو نوغ اخفل پوي متابق اخفل دين چلو إمان فرامانا كي يا <تصفيق> مطلب إذا تا عملو کا زنگ ده علاقات او عمل ده عملو که ویستاده علاقات من تا تباکو تا من تباکو جنگ تغایر که را فامال فامال لیلا ایک تا عملو که دپار رقب لیلا اغیر لیلا چه تیرا مُنْغَ مَنْ كَوْ اخْفَلُ آلِ هَوْلَارَا مُنْغَ اخْفَل آلِ هَوْلَگَوْ تَا آگِلوگَا اخْفَل إِلَالَوْگَا مُنْغَ اخْفَل آلِ هَوْلَگَوْ فَامَل إِنَّ نَعْمَلُ تَا عَمَلُگَا دَبَارَ الْآخِرَتْ مُنْغَ عَمَل گَوْ دَبَارَ هو هو اي و... ذم بندا استا زبشان ولي جوا صرف جمر خبر ا یوھا الیہ و اشرماتا انما الہوکم الہ إلاه واحد یقینا اجدر و اجدواسو اجدر و ایو اللہ فاستقم الیک لخشتی مسلیتا واستغفرو بخن و ایذ اللہ نہ ہلاک دم ها <تصفيق> گزان جنور کي زکات تسکي نه کوي د لا زقو نه امالوم دما له تسکي نه لا يو دون زکا ایمان نه لري په زکات يا لا يسهم اهل الزکا دي اهل دي زکات نو تسکي څه سره کوي لا اله الا الله آجی باخیرت باندې دین کار کوم کی یا سنا گزان چې مالا مالو کومه تابع دی پار به اجر غیر ممنوع له غیر منقوص نه به نقصان شي نقصانې بل یا غیر ممنون علیهم به اسبات نه بل کېږي بږي بږي اسبات له ہوا ہے ایک انتاسو انکار کوئی در آزادنا چھپای داکر ازم قرارا بدور کې گرزو اتاسو اغلر شروع کا داغو امثال جو رئی ذالک رب العالمین دا سکتنو والا اللہ رب المخلوقات گرزو لی بایی کی خلونا پاس دائنہ خیر حجو لی بایی کی دورا چولو بذیکی ونی پیدا کری ونی پیدا کری و بارک سیاه او دعا فیاه منافع آلیه دخلق و منافع بکی که خودی اندازه در رزق بکی که خودو و قدر فیاه اقواتا قدر ارزاقا اندازه کرو پاکی رزق داری فی آر بات آیام تو سنور آیام کی سواء اللی سایلین پر جواب دوی تپوس کون کتا بیا ارادو کرا سمانتا اسمانو لوگا یهنیش نمی اسمانتا اسم کتا راشدوارا پخشایا پزور اوی دوار منرا لطابیدار نپورا کرا واو ها چې کله زماین امره واو ها چې کله زماین امره پیدا کړو بارځمان کې مخلوق داغه واو ها چې کله زماین ملائکہ تو ها هر اسمان کې ملائک مقرر کړو یا او ها الى علی کل سمائنا مم من الملائکه مامرا بوي هم من لایبا دا واځي کړو دار اسمان تا ملائکه نه سجامر کړو دوځه عبادت نه من خځداګرا آسمان لاندې پاوستو سره او بچا دا داندن تاسو زروړې لمواله کجې هراز وکړو په سوای ی هروندازولره په تندر زرا فشار تندر دا جنو سموځانو کړه چرغ ورو دې پیغمبران مخې جوړیناروسي جوړینە بندگی مکوې مګر د الله دوی دوی که هوګدره زمونږه لري ګربو مړایته نوغا تا چې تاسو را لګې لشي په انکار کوم کېو سرګراځا جن او لوی کلو پوزمکه نه مناسبه وی دي څو دې سره پتا غات نوږي دې یقین الله ذات دې بها کړو د ولرا او څه دې زمونه پتا غات وږي ازمن بعد د دې انکار کوم چی پس موږ راښوځو درته دې باندې فی ایام ناهسات فی ایام ناهسات بارودت دا روز کی یو ورځی کی ناهسات مشؤمات دا متتابعات پرنا پسې ناهسات जातो بار د ډېر ورځې چې څوک دوی لراځه درځوه په ژوند دنیا کې اوزاتا سره تو اخزا ډیر شرماون کې به ومږ سرونځي دې بندازونه کړئ شي هر کرې سموجیان فبين فعدينا ما موږ بیان کړو دې تا موږ توفیق ورکړو نبی اڑاند شو بیا کولی کیږي مطلب دا فعدينا ما موږ لار وروښدلې پیرا ته طريق من غى بيان كروت زيت فذينهم دعوناهم من غى راهو بلل ذيلارا على الهدى ذاهر كروت كفر بيمنه ور كروت كفر بيمنه ور كروت معصيه بيادات نووليو ذيلارا ساقت الذاب الهول تندر غزا بزلات پاره جوړ جوړ کونکي ابو جان عبدنازدی عبدوی زده غلی کم نبی اسلام یره کته غل کړو ښا نبی اسلام دوای یو تاسو نن کوم یاسو تخفی ګستابلا پهیدو نبی اسلام می مکه زال وېدل تخفی کیسانی تخفی دا نبی رسول الله مخکزار یی بس دو خبر جواب ما لري نبی رسول الله حامین سيګه شروع کړو چې کله آیتونو ته ورسېده هغه پاتې لاړه چکه تر لاړه ته ابو جان پته مره چې دې برازیه او مال به جوابات یې ذکر ویلو زته غره محمد صلی الله علیه وسلم ابو جلارے تفوس گڑ گڑی تفوس سوال جبرانڑ اے در تو وے دیرشتا وے گدرو وی بالکل دیرشتا وے درو خدے نو وے زلارہ خبرو کرو نا یو سورۃ یہ انظر تو گم انظر تو مثل سایۃ اجاد مو سمودو دس تندرو برادی ہو چ تبا برباد نو غریسته او به وای امو مې مانو نه بیا خو یوه کینی خبره نه تبا بشو ونجینا الزینا امانو نو یو دوی را دندرزا بزلاته او خلاص مکرم مؤمنان چوی یریدون جلالانه او روز چې جامه پکړی دشمنان د الله ورته دښمنان دلته سوکو مشرک دلته دښمن دي ویاوما یو شروا تا لای لن نارو فاو میو زانو زنه د دې با سفلی کله جوړه را جایدہ بیان وکای په دې باندې وګورو جوړه سترګې دې دې زرمونی په دې یو قانون کې او باید یو پر زرمونه ده ورته شاهد آغازا آتا چه طاقت دو کوئی آئے ورکڑی آرشیتا اللہ پیدا کرو تاغسولا والزل دے اللہ تبا واپس شئی نئے تاغسو پٹھاؤن کی چبھان کی پتاغسو منیستا اکنو نیستا سسرگی نیستا سرمونی لیکن تاغسو گمان کن چلانا پوچی پڑو رضایا چه تاغسو کوئیو آدھا گمانو آغازی تاغسو گمان کرو اخبر راف سرا نتباک تاغسولا راو کرزو دیتا وانیا نا فَيَذْبُرُونَ فا نارًا مَزْلَمًا کَصَبَر کای کنے کای اور زای دوتے کَصَبَر کای کنے کای اور زای دوتے وَايَستَتبُ فَمَا مِنَ الْمُتَّبِل کدی ملامتیا سرګندۍ ندی ندی دی ملامتیا ملال شونه یاريش کي خوب کیریګم دیم شبا وَقَيْنَا لَهُمُ قرناء. منګا مقرر کړی ډیډر عمل کړي پسې دا کړي ډیډر ا جمه کې ډیډر رسېدنی نه ثابت جوګو به عذاب ایبا پټلو کې چې درشو په ها د پیرانو نن لا تزعولی اکل قران غوټ مګې دې په قران ته غوټ لا تزعو لا تقبلوا ما قبل وجاء لا تسمعوا سمعنا لا قبلوا ما قبل وجاء لا تسمعوا تابعدايه کوئی دغه قران لا تسمعوا لا, لا, لا, لا تدار رسولي سماعي مولانا دکې اوړو جو جو قران تا ولغاو شي او ولغاو ولغاو شي او شور کای پري کې وال غوشي او سعيد پکې ولاتوي ددا کری ددا کری شي شي بزر او راو او بسکه واه غلغله سزا بور کو جوړه حالت دراجو دې کی زالک جزا وا دل ادا سزا د دشمنانو د الله ورو دې نه پاره وي پای کې کو ځان بغلرا په چودې یو په تنبال انکار کوم کې او واي او بوای کاذر الله او کوم دا خلکه چې موږه دا کړو د پیرانو د انسانانو نه هغه پیرانو لکه انسانانو لکه چې چې موږه نه لا راغتا کړو وا نلعم توهو او بغل زو لندرو چې شې دوی دلان جونان رب من الله دې ربنا الله واحد الله د دې کله کومه مساله ته نازلوا عليهم الملائکه نازلې په دې باندې ملائکه الله تخافو مېریګي الله تخافو امام مقام مخذ ولا تعزلو مغم جن کی گئی علامہ خلف قوم سجر استفاد شوی دی اگلی یاره مگوئی الله تقافل موت مې یریږي دمر له اگلی یریږي ما ولا تعزلو مغم جن کی گئی په اولاد په اولاد مغم جن خوشاله شي اَجِتَاؤ سَرِ اللهُ شِئَ مُمُیو دُسَانِ استَاؤُ زُ فِلَادِ دُنْيَا نُمُیو استَاؤُ اَوْلِيَاءُ استَاؤُ دُسَانُ نُمُیو استَاؤُ حِفَظَتْ کَوْنْ کِي استَاؤُ دَ حَمَارُ پُدُنْيَاءِ کِي نَأُنُ اَوْلِيَاءُ کَوْمًا نَأُنُ نَأُنُ الْحَفَظَا لِأَعْمَالِكُمْ حفاظت کوم چې استاذ دامه را پد دنیا کې دنیا یې چې استاذ دامه را حفاظت کولا واولیا او کوم فلاحره نه دوسته استاذ په اخرت کې دنیا نه حفاظت کوم چې استاذ دامه را پد دنیا کې نه دوسته استاذ اوس په اخرت کې یم دوستانو استاوسو حفاظت کن استاوسو پو دنیا کی پو هدایت منگر تلار خودلا او پا آخرت کی بلکرام آخرت کی عزت من دیسارا وفی الاخرات او تاو سبار بای پا با دیگی سچ گوار نفسو استاوسو او تاو سبار بای پا با دیگی سچ گواری تدهون تمنون سچ تمنا کوئی تمنا کوئی څېږي غواړي ما تتن لن لکها دیسکرازي الله وو تمنه تمنه غواړه غواړه غواړه غواړه ارجوک نذو با ارجو کای کای کای الله وو استاد غوا ارجو څنګه چې ته کړې دو دو ازو الله سو مرما تعالی درکړو نزل من غفور رحیم من مسيابو دې طرفه عاد غفور رحیم نوزولا من غفور رحیم ده غفور رحیم ملمان بیئی نوزولان ملمسیع بیئی ده ترفاز بخون کی میرا بان ومن آسنو قولا من من دعایل اللہ سو جدر خستا قوائنا سرد او چانا چرا بلی اللہ ترفتا سوک غیر اللہ ترا بلی او سوک اللہ آواز بستا دے. وعمل صالحانو او عملي کرمو تابقو شناتو وائی زیندتا بدارونا نبی برابر میکی او با دیئی ای دفع باللدی عسانو لئی که پا خسلت چا بخستا ناگا آغتاسو چستاود آغتر منزو دشمانی کاننو ولیو الحمیم اغبیت <عباری> لکه دوست کارم دوست اشان بجوشی دوست جوریگی نا خود دوست وانه بجوشی چاگر کنزلی کو تایر لبنی روکا چی خفی لگی ناخلی دا مرتبہ مگر سبرگار ناخلی دا مرتبہ کم مرتبہ ادفا باللدی مگر سبرگار یا ما یلکل ما یلکل جنہ ناغلی جناتو الا الینا صبرو مگر صبر کر ناغلی ذا مرتبہ الا ذو حج مگر خاوند قسمت نو لو قسمت خاوندلو چمبا ور زیتا تا شیطان طرفت چمبا پس پناغو عللا سره اللہ د هر ذلکی داغتن اخوناش پاو راز نورو سپکمئی سجده مکوئی نورتا نورو سپکمئی تا سجده او کئی اللہ تاغذات چو پیدا کری آئی لارا کئی ای تاثر خواست دا بندگی کون کی قدویل ہوئی اکره فزاق سانچی سارف زغدیلو لیسی یو سب یونی لہو بللہی لونی آره پاکی بیانی دا اللہ اشپی حضورا جی اغنی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 یا جنان اتا چینه نکړې دي زمګلاره جنې کوم ګرمونلاره الله تعالی جنابو قدر الله ورنکي یقینا که څنګه چاري لहात کې دې نه کوي ځم پاتل کې جنې شه پړېلې به مونږه آیا او څو ټولون ټولې شه پور کې اره به تعال یا او دې چرای شي پامن کې پرځه قیامت عمل وکي څه څه تھوي یقینا الله پاي یقینا اخر جکوفری کلو دو قراننا گلی جرا دوئی تا ان اللذین کفروا بذکر و اینا ولا کتابنا جیزا یقینن ذالکتاب گرانہ درازت صحابۃ المخیذ دنا رسل دنا ریلی گل دے طرفا خدمت والا شتائی لشی نشیری تا تا مگر چویلی شو پیغمبراں تا تا نماز کی گران بیادر چتا ویلیشی یغ بتا تا وای یکنه بسته خوانده بخانه خوانده سابده ادرسه اونکه دره بشبه قرآنه پا عجمئی کی ولی رانه لی بیابی دیوی پا کې کی ولی رانه لی ولو جاننا قرآنه ناجمئیه کممگرگرزولده لسنشه پا عجمئی وی بادی لولا فصلت آیاتو ولی بیان نقرشو آیاتو مدده وی بیان نقرشو ولو وز... لا فصلت آياته ولو ذات نقرشو دايتنا تده آجميع وعربي كتاب دي آجميع كغنبر دي آربي بيه بدائي بيه تابدائي ودى بعد مؤمنهم حدا دي وشفاء هكذا سنجمان نرغالي بقولوا يدو كدو درون وعالي و هغه لوی مغممو قرآن کوه په ریبن هيرات قرآن په اپدې اولای کایونه د ممکان په هیډه دا غږن आवाज کولی شي دوی ته جزاله لري کتاب پویزل ولرانه چې د لګ لګ راځي د دې اسلام لا ټول کتاب یا قیم ورق الموسی السلام دی کتاب و اختلاف شبایی که کنن بی حکم تیر شوی استادر اپنی طرفا نفیس لبا شو دویو تر مزیع کنن دویو دیب بشاکی داران اللہ علیه شک دیاتی چاہشو کو عمل متابقی شونات تیو نفاید ایزان لارا چاہشو کو لبات مستزاد پاو و اپنی در اپنی استادر اپنی سلام کنن کی برچا دی اللہ تا و اپس شهر اندر قیاماتو نوځي زمينونه د خپل غلافونو نوچته څه ماذا نوځي ګي مگر پهلند الله او ورځ او आवाज به کې دوی د الله چرت دي زمای شریکان نو په دې مغولان کې تا ته نيشته زموږ له زوګوا ربي جل ويلا او جوجو دي پره برل په غاګو مابو کې نيشته دې لاره دې ته اوس دي لا زمول انسان وينځل خيره نيشته کې انسان دغښتلو کوی له سې دې دته تکلیف نه دی نو دې نو به دا شکر کوم ګمږه زکو دالره رحمت خپل درغه په مصیبتونو کې رسولو دې ته واي هاذه الی دغه شما تسمعک ګمان چې قیامت به شایمه که جواب وکړې شم خپل رب ده یکل مال رب ایته جنات نو خبر به ورکو کازر ولاره په دې کې ګلو وبځه ګلو ده زاب قلع جمون نعمات اغرب انسانه نمخارئ ونعا بجانبه بارتكيه بغفل عرقه او قلع جورا سيدة استقليفه اعرزا ونعا بجانبه جمون نعمات اغرب انسانه اعرزا نعراز قيد ايماننا ونعا بجانبه بارتكيه بارتكيه واجبنا ارزاد اراد کي شکرنا شکر ني اراد کي ارزاد اراد کي توادنا ارزاد اراد کي د منلونا ویزن منم او به دکي ي په خود اراسو کوو رسي کي د ژت تکلیف نديو ساوند دواګو پلو پلو نو وایما کوو کوي کبې لا تر بل الله بياد ز کوفر کولو څو ډېر غومره دا چې نه په خلاف ور او به هم دوی ته خلونه غیب په طرفونو کې وافيان وځي کې ان ته دو دوی په کور کې الله و صاحب یو کی چلا دین توحید جرمه وکای او کړ الله داږي حتا اي ته بين لم انو الحق ترای شي سرګم شې د دې حق اینه له کافر ابيستا هغه په یقیناً جوی پیشکی دید پیشای راک پر ربنا یقیناً اللہ را پاش بنا راکی روان کی علا انہو بکلی شای محیط نا سورت سجدہ کے سلور شباہات دا توائی بلچا دا سورت شورا کے سجدہ کے سلور شباہات یو استعبو خبرنبوی کو دیمہ خوب کئی لی نهو آجمِک ورا ، سید ورمع تول پیوز ل وران وئی در شبات ادوه کی وعلاف شخص repent لید mexالی ریحتی عزمل نی dinو سورت شورا کے دری شباہ تو جواب کی گئی مخی سورت کے سنور شباہ تو جواب ہو نو پڑی کے یوا دا توائب دا گل چاہو نوی دا یوا زی توائی من بل چاہنے نی دا گل جواب کوئی قَذَالِكَ يُوحِ لَئِكَ وَإِلَى اللَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ دا ته وی وای کړی